Кирик, маючи сотню стражників, кинувся їх топтати. Він став вирізати усіх чоловіків. Обезумілі жінки побігли з хац від заочі. Та світу такого вже не було. По Київщині і Поділлю, Волині і Галичині Чиншова шляхта, знаючи, що армія короля Речі Посполитої під орудою Станіслава Жолкевського гониться за наливайком, піднеслася духом. Шляхта почала збиратися у команди і тесати палі. Палі вбивалися в землю, а на їхні затесані гостряки саджали повстанців, щоби ті гостряки вилазили їм через горло. Ще кілька разів Кирик гарикнув із гармат і плюнув. Він плюнув на них та вилаяв гармашів, що били аби як. Мовляв, туман заслонює очі, і через те ядра падають не на міст, а врозь. О, сатанілий кирик кинув стражників у сідла. Пригинаючи молоду кропиву, ворота замку розчинилися, і наче зірвані з цепу його горлохвати, пересвистуючись нагайками та канчуками, вигицали замуровану стіну і люто пішли на жінок галопом. На українських жінок і дівчат стражники люті були давно. До них ніколи не можна було підлататися, бо заміж вони виходили тільки з любові та лишалися вірними своїм чоловікам до гробу. Позаголені від туману росі, мовчки, без галасу, жінки зі тлашнею та підлітками вже перебігли міст і, пригинаючись за валами, минаючи під моклі хати, Метнулися до табору наливайка Та в поле вони не вибігли Стражники наздогнали їх ще перед лозами біля Олійні І, скособочившись із сідел, заходилися голосувати У прибережнім татарськім зіллі, падаючи грудьми, жінки ховали під собою дітей А голови обнімали руками, бо стражники били і по голові Сам Кирик Ружинський не нагинався він лише гарцював навколо побоїща жеребцем і сам, як той жеребець горів у сідлі в червонім жупані. Очі його погрібали ближчий і дальший лозняк. Чи нема небезпеки? Та небезпека була. Вона вже з'явилася. На Левайкові чотові вже сповістили про все у табір. З табору понад туманом, не гавчись, заскакали шаблі. На притемнілім небі вони загостріли над білим стлищем, і було їх штук сто не менше. Небо з шаблями понад туманом заряботіли в очах Ружинського, і шия його скам'яніла. Не в змозі її повернути, не обертаючись, він прокричав своїм верзюкам покидати жінок і замість нагайок та канчуків хапатися за рушниці. «Пане Польне Гетьмане!» Притримуючи при поясі Палаша, до Жолкевського під'їхав полковник Лепшень. «Чи не взяти мені сотню другу своїх мадяр і перебігти мостом князеві на підмогу?» «Стійте, полковнику, біля мене і не ворушіться!» – відкусив з гілки вишнево брунько Жолкевський. «Я бачу все!» І він через воду бачив. Козацькі шаблі набирали розгін. Ось вони вискочили з туману. І під їхніми лезами відкрилися припаля до грив голови козаків та прогнуті під сідлами коні. Проскакавши з верству, козаки розшугнулися на два потоки, півсотні відігнулися до білої церкви, аби перетнути дорогу стражникам у замок, а друга півсотня, підхльостуючись лозняками, берегом росі пішла на ружинського знизу і вів її на Ливайко. Жолкевський пізнав його зразу, бо й тут. Як колись на Дністрі, наливайко скакав, не пригнувшись у сідлі, і відкинувшись у ньому спиною головою, і втім його летючому, відкинутім спокої, відчувалася така сила, напруга та розмах, що як тільки він розігнеться, зведеться у стрименах і розріже повітря шаблею, не ухилиться вже ніхто. І гнідий, ніби склаптим туману на шиї, його білогривий кінь був йому до лиця. Його чортосхожий кінь ніби й не біг, не мчав, не летів, а відразу ж ударив грудьми жеребця Ружинського, що той разом із князем упав сторч головою в розь. Червоний як жар князів жупан зашкварчав у воді, потемнів і погас. Заскочені козаками стражники застрибали кіньми в запінену тачію, підхопили тонучого Ружинського та попирхали вусами через хвилі до польного гетьмана на той берег. «Хлопи є хлопи, а ще вважаються шляхта!» – потоншеними губами прошепотів Жолкевський. А на ливайківці повкладали в піхви шаблі, позлазили із сідел, взяли на плечі на руки зарюмсану дітлашню, коней передали жінкам і підкружляючим гусячим Гергенням подалися полем до табору. Козаки обліплені дітьми попереду, а за ними з їхніми кіньми – жінки. Залишився лише наливайко. Він під'їхав до Росі, і поки його чортокий глядько пив з неї воду, також вклав шаблю у піхви, витер облікот лоба і сухим темногоріховим поглядом затримався на Жолкевському. Дивлячись через Рось, вони, як і колись, над Дністром, нахилом голови привіталися один із одним, побажали, як причулося полковнику, лепшенню один одному на добраніч, ще якось ми так постояли і розійшлися. Наливайко на своєму разі, що облизував губи, поскакав лозняками до війська, а Станіслав Жолкевський, аби не схопити біля води нежитю та кашлю, Піднявся вишняком вище під гору. Шляхом, що йшов з Вінниці у сквири на Білу церкву, По мосту через Рось, Знову затупотіли нові гурти жінок-утікачок. Тепер їх було не два гурти і не три. Тепер над рікою, впоперек поперек їй, З плачем дітей бігла ще ріка. Ці вже тікають не від дружинського, А від війська мого. Жолкевському враз відляглові серця, отже, військо моє недалеко. Пане Польне, гетьмане, знову біжать, нові! посиріли як старий гриб-дощовик Керик Ружинський викручував на тільну сорочку. Його народ тікає до нього, як завжди захоплено вигукнув полковник Лепшень.